سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اما بعد فالله سبحانه وتعالى في القران الكريم يقول بعد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير صدق الله العظيم تقول المصطفى صلى الله عليه وسلم بينما أنا بين النوم واليقظة إذ أتاني جبريل فأثرى بي من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة دروة Ashtu qishë e keni të ditur se ne në gjemien tonë temat e hapëra i bojmë me dëvërtet të hapëra përshka kësa ato përfëshin gjumaj e gjumaj e me një tem mirë po rastët ato ndodhit historike islam ashtu shumërendit që dë njëherët nëjëm dërpren qërkullimin tonë me temat e tonë në mesët e gjemoteve. Në moment kemi një rasë prej rasëve të cilët i ka shenu Kurani Kerimi, i ka shenu historie e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallallahu aleyhi sallam me lapsin e artë në librat e historie s'Islamit. Pra, për këtë rasë, këtë ditë gjumëve, sot dhe të jakushtojëm ndodhijës e cila përfshini e cila përëfshion mrekulit me fjalë qera ishte të tajë i mrekulive të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallam jetën e ti ishte shërimi ma i ma i plagve të ti që ndodhen në ditët e para fundit para shpërngullis ati prej mekës medine Allahu gjelle gjelaluhu vë gjelle shënuhu në zbritjën, në metodën e zbritjës kërani kerimit famlar, pjesës ati në mërka, si që din djetarët se në ata ajete përfshien pak fjakë qëllimet lartë të razbesimit, urni Allahu Gjelle Gjelalu, Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa sallem për medal me i sir njerëzit në din në ato vendet, ku zemra njeriut ishte shumë maja por se kodre gu, gu, guri i kodres me kësë në të vende ku njeriut në krasim me kapshën ishte shumë miliona herë ma i dobet Allahu gjellë gjelalu në këtë vend në këtë pjesë periudës kohore sa kumfa andhir ja Muhammed qohë dhe sirri njerëzit në islam sirri njerëzit në dritën e të mërtetës wa rabbaka pakabbir thuin mesin e matkës ku njerëzit adhuronin gurë, dru, kapsh edhe tjera thuj Allahu Akbar wa rabbaka pakabbir wa thjabaka fatahir e muhammad thuju njerëzve edhe ti ashtu me to barabar të pastrohen vetë, dhe të pastroj rrobat, do të pastroj besimin. Ti pastron tre gjëra më rëndësishme, tre elemente pa të cilët muslimani zgudon me ç'e? Zgudon me mërua vetë të pastrë. Jeshi pastër ti rrobat, edhe ta kishe pastruar besimin. Në numër një a projektive zonave e pastrimit, i besimit, pastrimi i shpirtit, pastrimi i ndjenjave të njeriu, për të qenë ai i arsyezuar para Allahut edhe popullit. Xhamok Me dalë me vikatë, me dalë me ngritë zonët, para një popullit, Allahu Akbar, ku ato nuk besojnë se është fare, është mërzi, është mërzi. Jo e kene o rejtë të gjithë, se ne dëliherën gjamiën tonë, kërkojmë, mahtni luqës që e bojmë Allahu gjëlle gjëlelu, gjëmat e fat e amin me zonë, nuk e praktikojmë. Jo për qëtër, nuk e praktikojnë jo për qëtër, juve në ramë. Nuk kanë qëtë me zonën e minë, qëtëri me një se thadë me zonë. I drojnë kësa i punë, i kanë frikë, atë frikë duhet me hekë, atë frikë duhet me hekë. Kërë të sojë ho gjënë kërë si gjamiës Allah, gjëmatë i duhet me thonë gjëllë në gjëllë luhu, gjëllë në shëllë në hu, bile pak mu një se thadë pak muni se thamë kur të pojë hojë në gjami Rasulullah sallallahu alai sallam gjemotit du të me thamë alaihi sallam du të muni se thamë do një herë du të me pasë ati zemrë në gjemot që prej ati prej asajt dashuris madhe nda i fjales kursi es gjemis me unini zopi dikun Allah me unini me, un, me unini zopi dikun ja te më kjo nuk praktikohet se nuk praktikohet ato ka një flikë të cilëm e barë njeri u i jonë me veti, se ndoshtë ta sitë thomë unë e kështu di shka qish porosit i hoqa, po më thotë ajë nga të muë e shka e kam, kur dalim pijamije ti muslimonit i si angrejsh e zonim. Edhe ajë kërë studionë këta, hiqë se banë ban me zonë, nuk kanë regu. Qëta mërmenja, që shtunë në në gjamijen tonë edhe pesimtarë, edhe e bajmë dhe një frigë me veti, nuk dojmë me qitë me gdënë, a qka e bajmë dhe e mërë. Shka ta mërë menja, Allah e jemi dasho. Mëkë, Muhammed Mustafa, sallallahu alai, së nëmë zote i thotë, kumë të ndhirë, që thuj e bugjeheli, banu musivan. Këtë kritikën që e bona unë farzin, prom kritikët dëbudë gjëmotit, ishte më do këtë mërë e më ditë që të jë baj vetës. Ishte mërë e m Hoxha shumë herë e kursen vetë vetën Për dëni fjallë që duhet ato të sot E lëndoshta me e thonë dimi e një zetën Për shkak se s'po e baj ka që mati Ku me dit që shpuj i vika? Ku me dit që shqivim? Pra për me zgjaru, për me ngrit, për me thonë dë vërtetën shesh Atë herë e kër njëzve nuk ju do kësashe vërtet Kër ato e refuzojnë me kejtë mjetët refuzuese është vërshtir, apo? Muhammed A.S. ka pa pra vërshtërsina. Rjedhë për eksaj, se ka pa vërshtërsina të mlaja në sërvitjit e veta për, për realizimin e sëqarimit të kitabin mëke. Nuk du me nështjegu historie të tremot beqarën mëke. Nuk kam ko. Po du të thëmë me di fjarë që të kalojnë temën tonë sëtë se kishtë e vërshtërsina të mlaja e me madhja prej të mëdoja ve rjedhja, e gjakut më barëk prej trupit ati në tokë prej gurve që i hëngër prej mës besimtarve ato dita si kur në ta e edhe në disa vejnë dhe tjera Allahu gjelle gjelalu u gjelle shenu qëllimin final për këser e ndodhijës që na sot dhe të pjegohim për ata e ka tek në disa vende në Kur'an e Krim edhe Muhammed Mustafa sallallahu alejhi vesellem hadithë tatit ul ditë te zakë sot për mi'raj edhe israr e Muhammed Mustafa sallallahu alejhi vesellem vetëm disa skoje tasoj çka un mendoj se ndoshta nuk janë te apo nuk kanë pasur më të vakt apo neves nuk ka dhënë rreth e këto me rreth Jo sistemi Miraxit, nuk e kam për qëllim xhamatin ndershëm. Sistemi Miraxit, teknikën e Miraxit më sqegu. Këtë as e kam për qëllim, në gjëse do ta përfshijm pak. Resulllallahu tere selem para hijrëtit një kohë shkurt i ka vdek gruaja e ndershme, Nona e Ummetit Muhammed Mustafa sallallahu alejhi wasallam, Hadijja radhiyallahu taala anha. I ka udhëgmas pak kohë e Abu Talibi, krahi më i më, më i futur i tin thirrën e Islamit në Mekkë. I thënë nuk ish musliman. Të cilën e zuni vdekje ajo musliman. I cili do, do, do, do mija, ati, babës, po, të do të do të jetë në xehannem për gjithmonë. Asnjëherë jennetin nuk do ta shohë. Abu Talibi Mixa, xhargji e ati, vllau i babas, mirpo, kanë të filp e vartëton Islami se nuk janë muslimanë. Nuk besojnë në Islam nuk besojn islam ama interesante është se islamin ndehmon qeta vërteton hadisin i Muhammed Mustafa as kusht inna allah la yanzuru hada ad-din bi ar-rajul al-fajir allah islam ndehmon me një rit poshtër allah nuk as çudi se islamin ndehmon me një shumë të poshtë A su mundet të praktikohet sëmë ditët e tona që zote gjellë e gjellë aluhën të ndihmonë islamin më njeri shumë foshtërë? A shë mundet? Karajqi që javë ka tërazun njënjët islamet bëshjango. A shë realitet? Bolë s'ka ma të foshtërë mundet. Milëshu i Gjineve në i ka bërë plët dhe punë me dhije. Po shka ashtë realitet se në avmëri do të nabon edhe disa punë halama me dhije dena do të rregulloj me prej, prej shkallëtit. Moshadayani, edhe Golda Meir i Afgan vot me diën 120 në 150 milionë arabëve se jeni të flet. Kur me 6 qershori vitit 67. Edhe pjatë ditë e deri sot. Kishin një ditë u dit 100 arabët sot nuk kishin pas halamën drejt u jlbona ara busod halal as kishin pas me ndërtu bicikla muslimanët me një fjalë kanë përcjellin por çdo mas çajë vëngjar e veçi po ndodhin mas George Bushin Bagdad mas gjerëve tjera mos i njejm mas, mas azerbejzanit mas kishmirit mas bosnës mas afganistanit mas palestinës mas ndollinave në alxir mas ndollinave ndollina në nigeri mas afrikës jugore 960 aeroplana U shtara ki prodhon një shtetë islam në vit Kja rezultati ma Pra Allah u ka thonë Inna Allah Le janë surohet dhe dina birreju lil fejr Morgsi ka kontribu shumë për ngritjën e islamit Qish ka kontribu Morgsi për ngritjën e islamit shumë? E ka maru një sistem aqt kalp Sa që për 50 veti ka në thonë njerëzit lam të mirë Kur në nësë të kësema Aqtë të kalpë të kamaru mërevesh, ku për sot vetë ka jetu edhe nëndërtuësit e ti, i kanë thonë, baju, baju se së qenë ke sistem njeri ju. Në kuj do t'i këthemi pra? Do t'i këthemi asaj punët të cilin e përfshin, hadisi Muhammed Mustafa sallallahu alai sallam ka thonë, el khilapet u rrashin në domim badi të latu në amën, hadisi spjegu në këtë gjami. 30 vetë dhe të pënurët me Koran më zekës timën, 2 vetë e 3 muje, 9 ditë e më bëkri 3 vetë ka 8 muje, 1 vetë Omeri, Omeri 1 vetë e 4 muje, 4 ditë Azteja Osmani 4 vetë vet e 4 te, muje, 4 ditë Azteja Osmani edhe 1 vetë e 8 muje, 8 muje, 8 ditë 3 ditë që shto Azteja Lija, 8 muje Hasani Këto bojnë, 30 vetë me ditë Ratshë, si ti kem gabu numrat Nuk ma zini ju, për kusur për shkakse Kën nuk janë bashletë ashto 30 vetë Më rra, ka ardhën kush Ka ardhë muavija radiallahu ta ala n e më rranë të qërët, fa më këtive të rrëtve për shka të ndodhja Rasullallah, thumë më jakunu, mulë kënë abuda, fa do të angrisin njërzit me lomë kushka veti, pra ndurirë, pririrë, do të angrisin me lomë kushka veti, fa më këtë sajë Rasullallah, fa të du mu hadihima të du, fa kjo dëzgatë ashtë sa dëzgatë, e më ashtën e thë thumë me tehti sultanët, sultanët kanë me arsaltanoti, سلطان اسماني پا يزيط سليمي سلماني سليماني مراتي پا يزيطي كيج مرات الله أكبر فمس سلطاني وديجا رسول الله ثم يكون ملكا جبرا فمس مصر عنده يقام دو منوط دقتطورة Lënini, tita, enveri, hafëzësejdi, naseri, nehru, gondi, që shqit tabani, që shqit spisje, që shqit lavine, që shqit qivije. Allahu, Allah, Allah, all, all, që ka s'ka pa ki, ki kjo bot, e pikuj mos shpina e muslimonit ka ongër edhe kria ati i dru. Allahu, Allah, Allah. Këjnë këta i ka derë Allahu gjëllë gjëllë u huven, ta merita të njërënve, ani se laf dronë në disa njërënve. Kësën e pasëdash zoti që komunizm i të bashdon, edhe së dhe kishen prak mrejnë, edhe së dhe kishen Allahu Jelle Celalu këto në bolmo, s'ani a rasulë Allah, e masë kësa s'a thumë me jahkumu kitabu Allah, s'a manë fond ka me gjiku libri Allahu Jelle Celalu. Qësa jemi të juksina? E pa mundurë e nëzë këve në sistemit demokratikë ohoqë, ki ndash me ditë vla me jam i dashërë, është majdobër se akulli i varën, strehen e plejmës shëpijës tonde në temperaturën minus një, e prit, bos, plus një edhe mërë fund. Kaq e ka sistemi demokratik në këtë ko imri në shkurt. Por shka këse valet e islamit janë të razu. Valet e islamit, allaud, jo në, jo në, allaudjën le gjelalu, a i kësë nuk ka vendosë. Em, eh, për për i kësaj e mune asaj që i kam pilut së një gëjësër Ndo dhina, su kur mi arraqi Edhe Israja Muhammed Mustafa sallallahu sallam Nuk janë bo ndo dhina vlasni për një kodë shkurt me imajt me Për një histori shkurt Për ato janë ndodhina të cilës kalojnë bi histori Kalojnë bi ndodhina të edhe sisteme shoshrore Kohë pas kohë e asë një herë nuk ka guri që mund në del në rrugë Atë ndalon procesin e shpjegimit tipe xhan. Allahu Kurani Karim thot. Subhanalladhi asra bi'abdihi leyla min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa. Trapik topo filloj me temën e të zot. I lartsuar, i ngritur, i madhruar është i pa behone, i pa kusur, i pa të mbeta, aj Allah i cili një natë për i natëve mori, robin e vetë për i gjamiës në matë shëjtë, në matë madënë, në mëkë, mëzjitil haramit, qabës me nifjallë, dhe shkoj ajmë me te, me madhërin e ti, e dërgoj me posterin matë madhë, ullëzusin, prisin matë madhë, me lajkëve Gjumrin a.s. në kodosë në gjamin e tretë me madhësi në islam jo me madhësi këkfadraturë po me madhëri pra në islam në gjamin e Suleiman a.s. kusot dora e zezë e jahudit për shkak dora së dobet muslimonit dobinon biten në ota Allahu Jelle Jelalu në ota që të janë atë shka unë e du mi sekson Jo pi kushkoj, kushkoj, të në kushkoj, ku e liri ka të buraki këzidhe halka pa halka në grash, me grash dhe se kemi kët ke dini dhe me halka. Dinit dore kemi pa halka. Përshka që fjallë a halkë simbolizon, simbolizon eh, penges. Fjallë a halkë simbolizon pengim, simbolizon livje. A islami nuk ka penges, a janë zgjarrim. Në atërën, Bi abdihi i lejlen e thonë me robin e vetë në otër Dijona do t'i di teki sot Inshallah kuptomi mirë Unë do të mëndohë me isë qarru që që janë Sa më ho? Pse me robin e vetë edhe pse në otër Shumita një numër i konsideru shumë i ma i ulemoh kanë spjegu se fjala me robin e vetë në Kur'an e ka për qëllim që ne muslimanë të të dhimë se për nga meri nuk ka shku në mirash vesh me shpirë, po ka shku edhe me trup për shkak se shpirëti pa trup nuk po ko konsiderohet rup. Asë që rovi pa shpirë, njeri pa shpirë, konsiderohet rup. Tu dhja du të më plesua një me pas e më një rup. E kete pas ka pas zoti për qëllim, kur pas ka thonë be abdihi, pra të dhim në se zoti ka, e ka quë muhamet më të pa në mirash me trup edhe me shpirë. A shëvartet, ama nuk ka shkejtë që ta e që të më dëgjoni mirë, në shë Allah, a shë vërtit, a shë përfshise, e për mlezë me veti këta, ama sa qëllim, nuk ashtë qëllimi final, përshka a përdur fjallë a ropë, në këta jetë, sakojnë krejt qëllimi që zotit në e banë me dhije, që i me shpirët edhe me trup, se sa për me shpirët edhe me trup, që tërkune kemi, që tërkune kemi delilin, ku ashtë a gjë, ka th anabajnë nëmë i waljekadha, në ditë unë, në natë isha unë asë në gjumë, e asë qësë, e rëzë gjibrili mërë muë, këtë isha edhe më qëjnë kudus edhe miraj nalë, pra kërë është delili maj fortë, se Muhammed Mustafa akon me shpirët edhe me trupë miraj. Delili tjetëri qëllë i fleshë për këta, është ajë ku thujënë, thuhët në hadithë, se uh, Muhammed Musafaj sallallahu alai sallam dheri se a ka borë mirajën dhe ka këti shtrati i ti nuk ka përkohë ka mungu prej shtrati pra trupi ati së paska qenë të shpia këto janë dhe lile aman kurani kërim surët isra ajeti numër nja ku e cek fjallën bi abdi me robin tem nuk ka pas për qëllim me nga kalzu këtë se me shmirët edhe me trupë, po ka pas një qepër qëlim të cilin unë sot do të të seki, e in shala zot kuptohemi mija. Ash pak precis për esapët e mija, ama ju unë mendoj se e kinit ngritur nivellit e kujdesit për ndëgjimin e kësa një gjarje. Mendoj se nuk ashtë spjegu unë këtë kërsi, une nuk kam pasër asin që ta spjegu. Lada. A diçka i ka mush, Isa a lejë selam 33 vjetë, i ka zbrit i në gjili, i fam lartë e Allahu Gjelle Gjellu. 73 dit, masë sa i në gjari, dhe fa, i sa kuri ka bëmë, 33 vetë, e 73 dit i një mërë, Allahu Gjelle Gjellu e ka ngrit nalt me gjithë në gjilin, ashtu që prej në gjilin original të Allahu, në tokë nuk ka ngejl asni fjarë. A i në të ndëgju, ala, s'kam dalë, a gjithë e kam njëtë. Herë nëzë, si më thëmërë i si, kini me batis fëllë. Kini me batis fëllë, qëqë. 73 ditë, mas 33 vedve, e kangrejtë do të me njëllë, edhe isa nërë. Shumë midë. Nuk kangrejtë në tokë, si përfaqë, asë një fjallë e njëllë, asësë është. Pra, njëllë atë shkryuar me dorën e njerëju të cilët janë shumë për matë njohurit kada. Njohën i prejative e kohemnin Barnaba, njohën i prejative e kohemnin Loka, njohën i prejative e kohemnin Meta, njohën i prejative e kohemnin Johanna. Këtë njëzhila janë falsifikimet e kreshterve, të cilët i shkryuan me dorën e vetë dhe jam mërtuan libra të lau, nuk e di me lau sa, dhisa libra ja zbrit një për nga merit, sa njëzhila i zbrit a i pëqilën. Me konë me vlerë, Korona të dashim me qenë katër, me konë me te vlerat me këshirë. Oh. U kri, e keni kuptu, e keni qartë. Po këtës dhëmë u nëllumë, dhëmë shku ma anepar. Pra, kër kamet a ditë, që rreth një njeriut, shkruun pëngamer, shkruun dore e njeriut, fjallën e shkruar prej dorës dhe, ta shëndron në fjallë të allahë gjëlle zhelelu, edhe ta përha propagandën botë, لك يو فيا الجيكين ينزل صوت اشفياء الله الله يرفوزن منعيهات قران كريم كهون يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون من عند الله اشخروين ميدورن هذا تونثوين اشفياء الله جل جلاله وويل لهم مما كتبت ايديهم وويل لهم مما يكذبون جهلنام كان مهي هذا دورا اذا لاثي اذا فليتا اذا فجلات يا اشرويت Kejtë zbashkut malkum gjahendam, me gjithë rejrat e vetë, edhe kjo e qatë, apo. Kalo s'kemi mri, ku duhet. Në qito libra me lepsë, posqerave që ashkrujt, ashkrujt, se ki Isa a.s. të sëllin e kangrejt, Allah u gjellë e gjellë u nalë, në më nal, zvdekjes ati në tokë, kanë nxaloni armastriditve, e tonë nxalja ati, mas në gjallës, ka në ngrit në lë, e mas në në lë, që ta shë të më godim jirë, e mas në në lë, pra, nuna zëtë, e pas ka hunzë, Allah, ka në në gjatë se vetja, edhe i pas ka sa në ti e gjallë e. Hala, hala, hala, hala s'kam saunat, që të rëndë. E drejtë për drejti, që ka ndodhë? Ka ndodhë shirkë i majhë maë, ka ndozë bëzbesimi ma i ma, i ka në hapë më këtët dhirë të gjëhenemit për veti, s'ka më rrëkë, dalaletë, e patë. Kushe pru këta të rikëtu? Kushe pru këta të rikëtu? E pru rohban lëki, mos shkenëta, mos dituria e krishtërve, planimi i falsifikimit librave për libra të Allahu gjëlle Jell gjëlelu, me fjallën e qëkumës Isus Nalë. E që tashë ndi gjëmë një mirë, Muhammed Mustafa e Salallalës një motë më të, të gjimës, para hijgretin, a ka shku Nalë? A ka shku Nalë? A shë e vërtet, për që atë në për në spjegojmë, kuron e e vërtetonë. Allahu gjëlle gjëlelu, umetit Muhammed Mustafa, Salallalës për me imbrojt prej niksit të lashe, për mësë me ardherit e ajo se Allahu robin e vete ka bëjt janë për mësë barë tërë të shirkë i përësritur së kurtajë të kryshterët nuk ka thonë unë e qodha në miaraj emnën e Muhammad Mustafa sallallahu aleyhi sallam pasjarime për ka thonë subhanën ledhi është rabi abdihi lejlen unë e qodha robin tem pra edhe mësë miarajit ki do tjetë rob e ku për qëti? Akamu akalon zotit Brazinxhin evet na turbullon puni si Kristerat, kur zot jet ti Muhamedi kur zot jet me fjalën që e ka përmendur, çike kete ka pas për qëllim Kurani i Kerim. Jo, a me spirtë më tru, me spirtë më tru është shumë e qartë me spirtë më tru. Po kthe, ka cilën e tjakam këtë e ka pas për qëllim. Jo, po inshallah un ka shumë më sqaruo çish është, çish dëvot edhe ju inshallah keni shumë më kuptosh ka kimi dashnë me thonë. Subhane alledhi asra bi abdihi, lejlan. Pse loka? No. Pse loka? No. Pse jo ditën? Lash, ditën, a dini kush organizor ditën? Ka pun në islam të cilët, në atën organizor, zë banë me organizor ditën. Ka pun të cilët, bitën organizor, nuk banë me organizor në atën. Cëllët janë këto dhe cëllët ato, mulle vetëm gjithatë dhe të të eki. I gdili kush për e me, a ditën dhëtë më organizua notër. Kja a ditën organizua notër. Kjo organizua ditën, pëse a du? Pse ka në qefë njerëzit me e pa, ato qërë publik asht ka dalin, me e pa ka në qefë kush të ka u bo. E mirë, bom pra. Me shatin përshat, ditën përnota notër. Ditën përnotë me shatin. Shumë mirë e noto kush organizohet pra noto Allahu te jalalul Kurani i kerim sura al muzammil fa bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhal muzammil oti imshdilon tan izilit kan kab ahat wahid qum qum al layla illa qalila ju falo noto vetem pag pinotot muzufal falo gjith noto pra kjo pun e mundhën etarë e cilën, të cilën duhet të praktikojnë muslimanët në lië dhe në drejt për drejti me Allahun qëllë në gjelaru edhe i bojnë i badet ati i në qetsi dojnë me i bojnë i badet në qetsi a në atër mujnë mi bojnë i më mirë në qetsi i badet atit shtrejnë një sergjade të punar i bez ku pun pa ku pun maroh ose në qosht autostradës edhe këta u ka kybële lillu edhe thujë Allahu Akbar për e bajnë jetë një falë dire qatë në file e mush me i falë pi kultivatorit i gjetsu ashe pa mund ashe pa mund kultivatorit kultivatori ka zotë rëzikshëm ka zotë rëzikshëm nuk mundësh pra ditële darës mës ditële gjimishit kur po e ndzejnë këto Gjëmati jonë, kur po e ndzejnë, dorsëmën, ka një harë me asife. Zvushnik modern bashkoon, sa i kohë, e po i bojnë edhe karpushit putere. A më në palësh i, i, i qetsu? Në asë në më nirë. Në asë në më nirë. A shtepru, ka shku larkë, puna, shumë. Allah në kur anë i kërim, ka thonë, ku mi lejle, ku në otërën. Kur, kur flenë qërë, Kër flenë edhe smenën e tretë në gjumë e mergjumi, në smenë në rime mergjumi, kër është aqë zorë me lejtë në gomë, sa që edhe është ka punën me maqinat rëzikshme, ja vjevë maqinat dorën në pabrik. Në të momente, ati është ka duhet me qenë quësë sa e ka zorë me qëndru, po është ka futë në gjumë a thuë, sa e ka lonë dë njënë qenë, ti që atë herë e quë, e kësahu kakibla, lidhu me Allahu në gjellë në gjelalu, drejt për drejti, i banë biset, këthën, kumin lejle. Pra, nëtër, punë që ka duhet me u krijnë gjithsi. Këthën, rëmin e lejli, fështë qëtë lehu, o së bichu lejlën të vila, në kurani krijnë. Ti si dush, se e zi a jote, me qenë e drejt për drejt me Allahu në kontakt, banë e nëtër, edhe thuj, subhanë Allah, kur qëtërit, ja janë t, -pit, ja jan t Me shka janë të pitë? Janë të pitë me vitineri për shemë. Janë të pitë me gota. Janë të pitë me bijoze. Janë të pitë me lojna dhe femna. E kanë lonë rrugën e njerëzisë. E kanë kapë rrugën e kafshve të, të, të, të, të, të, të tërbuara. Janë të pitë për shemë bëllë me adetet e muja. E dhe nasë në rasë nuk janë gjendje me e këti vetëm me, me, me e këti dabuksina përmes kurthit të xhamisë me fjalçera, nëpërmjet shpjegimeve të ajeteve të dhotë haditheve që zbon xhami, me uktim i thon vetës Hasan. Deri tash i paskeqen shumë gabim me vllavë jam. 60 ka, nuk e pa as për 50 vjet, as 70 asaj ka kologa. Çi interesoj me veshni kat ditë të Bayramit më apo ditël e Qurbanit? Kur që kur nuk ndodhi. Kjo kur nuk ndodhë, hiqë, asmiherë. Po ndodhë i qetra, muslimoni i turbulumë në kryje, prej kanaleve, revistave, teatrit, bioskopit, filmit edhe tjerave, ndodhë i të angajohet e të mirët me festimile boshicit, asjala boshicit. Fjalla bëzhiqë Ashtë e marrë me për fjallë zbog E tane e zbogliu me në gramatik E e bo me bëzhiqë Su kur të na dhe me këshib Kur të dojmë na bur E dhe buret Këtë buretin që që kuptoj njërëvit Një bur i vok Pra bëg edhe bëzhiqë Një Allah i vok E që tash pra pi kur ka lindë Allah i vogël, ti angazhori ba bar me shkavit, me e festu da Allah i në vogël, se a i ka andit fest, edhe ti e fut kryen në birën e ati, e feston ba bar me ta, edhe hecë zdo me ditë se shka pospjegohet në gjami, shka thot tini jotë për ketan, shka thot të ta jote për ketan, shka thot islami për ketë, edhe dhe me falgjumon, edhe poshi që t'inglon, i lju në disa hora, disa sërp së kolo, në për kryen e njërit për i neve të thonë të ashtë fesë në të modhe e në të lamë në të modhe në të në govodinët këta së banë e po kur thot njoni okolomator edhe në govodin e mnin bashmirë si a dimjetit edhe angajohet me pesu nuk, nuk të amër menja se na, sër, neve telat da të lovitën në krije me këtë popullë që që kam siki ku të medalë këma i zbrami bëzhetë Allah i voglë Shka kje punë me ta Aspo të deli modhe Atë modhen aspo e kje bol Asën po të i krinë a i punë ta Kasë një të para kje Kasë një gjemot të para kje E jorit për i besimtarve ishte Se nuk është puna të Allah i voglë hoqë Po është puna se kjo fez është fez në dërkomtarë Kjo arrën. Festimi i këtij viti nuk ka fest ndërkombëtar. Kjo arrën. Kjo propaganda. Kjo arrën me qëllim rënë e kundëruar. Festimi i vitit të ri nuk ka fest ndërkombëtar. Me dëli, me argument nuk ka fest ndërkombëtar. Për i bazës vet fjalës ndërkombëtar. Çka do të më thonë ndërkombëtar atë? fian apo pun të cilët e praktikojnë shumë kombën. Çi kjo ndërkombëtar. Çi kjo pra, prej saj Riosef festa festimi i vitit ri sa ndërkombëtar. Pra njëri tha ti posu, dhe më thonë shka bon po thu se ndërkombëtara domethën funshka e, e bën shumë popull. Në të njëjtën kohë festimi i vitit ri e bën shumë popull edhe po thu sta ndërkombëtare. Tha njëri piu me valla mos jemi të kuptosh çka më fol. Çe ta jesh do ta sëroj shumë mirë. Bajrami ma, edhe bajrami vogël edhe feste e vitit trit higjretit, a, a praktikojnë shumë popojnë? A praktikojnë shumë popojnë, po, a ndërkomtare, për gjigja që t'i vesh ka a jopin viti në rinë ndërkomtare, thoi, jësë takjo, kjo s'akjo, e zare, do popojnë ka në ndërkomtare, do s'ka në ndërkomtare, zare, kur për e bajken për shqiptarët, turqit, arabët, afganët, pakistanët, hindusët, japanët, gjerëmanët, muslimanët, francesët, anglezët, bajramin e malë, fesë, shumë kombe janë, s'ka në ndërkomtare kjo, edhe të e shumë kombe. E kur për e festojë, kënë bitin e ri, gjerëmanët, francesët, italianët edhe, edhe, edhe anglezët, kënë ndërkomtare, interesant. Pra shka ta bojnë, ka për nëndili, do për i thëshin ndërkomtare, ashka të bojnë kalendil e vën kofshin 5 miliarda 3 a 4 s'ka në ndërkomtare Allah Allah për atë popullë musliman të cilit qetri ka mujtë me e ja imponu dhe vetën kejt ki me dashët ati e kisë ka mujtë edhe vetën me pasdak me gjithë me dashët interesant shumë islami ka pas për qëllim me punën e mirajtët edhe isras edhe punët qera që ka ka ndon me ne i bohë me die se janë disa nota janë disa dita janë disa ndodhina të cilët është realitet që këmë tonë, se janë shumë, shumë, shumë matë mloja, se t'juve, se do e kanë bërë ditë mëllë, edhe koqëra sinin, e kanë bërë, që ka me bërë, a me pjasa? E kanë bërë, koqëra sinin e kanë bërë ditë mëllë. Do e kanë bërë bora, di shka ka dhekë ditë a mëllë. Që, që në e me në kanë shkri një që në bërë, se kemi bërë ditë mëllë. E kanë bë Edhe ti të ke përmu bindje Se s'ka rrug dalje qeter përvec Se si të dush mu gzu Anë gjak qishë shtojnë Paris mu gzu Qaj a gzim Si të dush ti mu gzu ndryshe përvec Se qishë gzojnë Paris janë Sa ndërkomtar Po sa ndërkomtar si të flinjështi Si më të takë si më të gzojnështi me tonën Nuk ka ndërkomtar një me Qka thuni vlazni për njëri Qile ka kap parmenën Plugin e vetë të rëndëm Edhe ka shku arën e vetë me livru I kanë gjitë lupë të vetë në skrej Edhe kujshia vetë atë të lupë me traktor Pre i lakmijës modhe që e ka morën traktorin e kujshias I kanë alë hajvanë gjithë bitë në gjështarët Po e këshirë ka po e praptonaj Ka po e hellë plugi ati Ka po livronaj 5-4 ektarë për një ditë e kin vend se me i bot ishnik me ajvan të vetë e me alli lavrum të shpia, ka me të e këshirë qëtërin sa mirë. Shka thuni për që këtë bëjkë? Për që këtë do shpia, shka thuni? Këshumë punë të rimala ki. Kje është për lakmi me e mornë model. Ajnë të lavroje me traktorin e vetë aqe. Ajnë të mele me maqinë ka nëzet ektarë në dite. Ajnë të i kore ka përto ektarë në dite. Ti si mësë kishë me Drapni i jod është shumë ma i vlerëshëm se drapni i që tërkuj. Ara me thera e jodja është shumë ma i vlerëshme për ti e se gruni i që tërkuj përshka këse gruni të tërin fit, në ara në huj shkod në hamarin e huj. E ti thera të tua i bjen me të dhimni t'inze, dur të tua. Si t'jen thera, amë realiteti flepëndrishe, realiteti thotë se ne nuk kemi thera, asë nuk kemi pluk të rëndonë, po ne kemi islamin tonë me mjetë e ma modernë, në mjetë e matë dukshme edhe matë duhera në kohën e duher vetëm se duhet na ato të i praktikojmë, të i manifestojmë në metodat e tona na që shdojmë edhe që shdimë i pesu e jo që shna i mpunojnë gjithë Pabadimni, edhe një her po e teki javën e kalume si mos të akim të kanë shkrujnë populli jo në fatosin e, e, e gjeshëm atë par gjeshëm vjersha për pabadimni nona jem kishim tarë Dënë më nga të regu se a shqiptar i ma. Ki shqiptar dënë më nga të regu se nuk e dërë shkavit. Interesant shumë. A më babadimnit i shkun vjersha. Edhe ja imponon kejtë njive të popullit vjershen edhe lavdratan bë babadimnit. Drejtë për drejtë i vlasnisin mustadini, ju e dini ma mirë se une. A më une kam drejtë a kështu më shprejtë. Kusha babadimni? Babadimni i ashtë 30 e di kilometra larkë të kumanovës një juk lindje. E ka E kushkon me kerr, kush ka qejf me shkumë pa, ai ta e vendi e ka im në Shtëpinë Nikola. Shtëpi e Nikola Gori Kola. Me realizmo sa baba Dimnik ka rrit edhe pikë ka vënki, i shpjegum pim te da mradhë, në Gjermani Baba Nicolao edhe në këtu të në iskjegum për fjallë Sveti Nikola në gjurë në Shqipë Shënd Nikola, për Shënd Nikola në babadimën, për i deda mrazin në babadimën, e të tashna edhe babadimëski edhe deda mrazski, edhe Sveti Nikolski, kejt bashkë për duhet me pesu, edhe me ju lejmëru atë i njerit ndershëm, me ju lejmëru prisit fëtar, me ju lejmëru prë pr lakit katunit, se Shqiptarja mune, babadim njët një vjersh me amaru Edhe, edhe prap, mirage dhe israja janë gjona shumë të mloja në islam Janë ato shumë të mloja në islam Ama janë atomi ma i madh i shkatrimit adeteve Tu janë popull Pse s'po e beson kështu pra Pse s'po e pratikon Pse s'po bindesh njëherë dhe për gjithmonë dhe adete i hui Kur s'mundet me qeni joti Pse për ja imponon fmiu të tanë I që pa e di shka ju të bo Shka lëkim Edhe prap, një patriot i madh, shumë i madh. Një patriot shumë i gatë i kombit tonë. Çohet e përmer për me qosë këto fjalë të vërtet. S'ka argumente kam thonë, edhe sa edhe kundra çpup javë fjalën. Çpup javë fjalën për mbullin kush më ngren gishtin me plot sinqeritet për japni fjalën. Kush ka kundër argumente me sqënguse, baba Dimini nuk ka sher Nikola për qëllim, edhe sveti Nikola nuk për fjallën, ka për qëllim. Zgoxal kush më ngren gishtin se s'ka argumente më mbroj o dhe ni patria, aëj royalast sotopjalli, aëj a top Cruise ghatë duhrën e nukarë. Ha, come, a top Cruise ghatë ayat, come, a top COSTA nel duhrën e nukarë. O, aja imarăm washme shkient, aytonës e nukarën的isëen e nukarë. O, aqte me punu Aurat kejmë publishpard? Playh concas elën e nukarë. Lomelle, mistubë e nukarën kejt che friends Bodhe undenni. Obiteskejt. Mortfon. Po ne më ndonë ai po fol kështu. Katë natë. Jashta, jashta dheu. Jashta, jasht kjo ka jashta, kjo ka jashta te im. Pres kom ne armo. Pres kom ne armo, kthellun ne armo obusima. Suj mochat i njeriu. Oh haiva. Okali, okaf. Vall mo mar kuipa. Wallahi billahi nuk e kemi niyet me t'ngu mo. Thuj maranjarë moshe, valahi, aditë që ka t'i thuj shqitimet shqimëve, se se keni me venë, nuk ashe mërtetë, nuk ashe janë trillime, rejna, shpit, jende a njerëzme të cilët dojt me në ngritë në naltë, si thui, t'i thuj shushtun miraj që kishku dhe ti, e ki bon një loj miraj e dhe ti. Mëse ulë koko, në vëllavi e midashur para njerëzme shka t'a bojnë biftonin për hesapet huja, t'a bojnë biftonin para si me. Por saq me këto sembroim na vetëm me kjo punë, po kemi dëshirta freskojm xhamatin tot. Kemi dëshirta largojm xhamatin ton prej punëve me të cilat Muhammed Mustafa sallallahu alejhi wasallam u mundua dhe arriti qëllimin ti neve na largon ai vllaznit sa ka pas dëshirën që ne të jemi të larguar prej adetëve të huaja. Ka ardhur një jehudi i ka thonë mirëherë ishte ty prej ai thotë edhe si të lthushja pra ike e noi ken ngurin e vet. Erdhni jehudi tha ja Muhammed i ti frajsh të hojtë që që është i shpatojt, si ku i le. Fa, për respekt, se ato janë një pjesë e trupit një rjutë, i ngrenë, sa na dhe i më shtelim, i lomë me një vendi kun në nëjë. Fa, jahudia, edhe nëmë dinin tonë që shtu ja bojmë. Rasullullallis, rratu selam, fa, na dhe që shtu pra ja bojmë. Shti, kush s'ka po këtu të guni, se ka di s'ka po lë. Fa, na pra, na dhe që shtu ja bojmë. Shka ka da është me kërtë? Se deri sa ju me ndonit, se na ndinin të në ndonim jehudiski e ndërtojmë, e ndërtojmë Svetinikonski, ne ndërtojmë atë andrishe. Ne ndërtojmë atë qishë nga ka ndërtu Allahun Korani Kerim. Qishë nga donë ajneve me qenë qasë du do t'jemi. Jo qishë nga dojnë popët qërtë. E nga vlazmitë ndërshëm, deri sa të mendojmë se duhet me bërë shka të nasojnë qërtë, në kur do t So, një grupë njërës në e kanë bo një pijtje para të një natërë Masi se në islam kana Qdo gjon Edhe në kur anë spas ka përgjigje që s'kana për qdo gjon Pse muslimanët kanë mehë që së të që gjërë A ti pëse kanë mehë lovin dërshë Pse une përmendoj anglisht Ti përmendoj frengisht Njërën i përmendoj njërmonj Njërën i përmendoj shvajtarski A i jetëri norvegjeski Njërën i përm E që shkojnë musliman të para? A këtë nëj kanë mora skerë? Këtë nëj kanë mora skerë, që shkojnë në të para? A une, Jakob, emnin, a krien fritë? Une, që shkojnë të para, këtë? Di milion e dzinë qipni i shqiptarjanë, Për di milion e gjimzve Edhe kjo të disa njërësve një kjojtës Pse mora ma, për mështë me përmenë Shqipinë dhe Morikuna Pse mora për mështë me përmenë vë tonin tem Kune e një temin edhe asha i jemi Edhe kam qefa jasë Një gjimz dhe fejti mështë me ndod Pse mështë me përmenë për munges të shka ka ndod Për di milion e gjimzve Një milion njërë E më në të kanë matonë detit Adriatik Edhe të ka Atl Kudi Eduardi me mëndu kuranski? Kudi Alfredi edhe Alberti edhe Kloni edhe Redi edhe Fredi me mëndu qishë mëndon Islamë? E unë e pra që është i përjopis kësto pra. Joni ka shku për juve në Bugarinë, e ka bleni ti, në ti me tunë. A ma tinit, ja ka nu ma torin e kombojë. Po jo pesë maravladhni, po fëllin, a, shka dela, shka dela. Ashkone a i me korë, a gjënë fushë, a i tine, ashkone me korë. Dhe, unë e matonë e kombojët e kamë, unë e kore. Ashkone me korë. Nuk shkone. E të shkore, pa, asë tunë mo. Asë nuk tunë mo, ai pikat e dhalëtë të qenë gjiremë. Do më thonë tje kiprishë, edhe muslimonit, kërti nuhët kria pramëtëuzit, Kër të notë krija Anglezit nalë E kër të notë krija Italionit Edhe a i zdi më mendu, më mendu kurani kisht Tone kejt që të musliman Një miliard e gjimë s'ka janë S'i kanë më krije në muslimonin në trupin e vetë Qatë herë një një një pëjneve e vetë A thë u ho gjefenit Se musliman e pështu masik i kurani që ka që i pasën Mora kalzomi ku janë ato musliman O vla vje Kalzomi ti ku janë musliman dhuret kalzoj sa në regu Ti them thoma, duhet me lënë kë tani herë, duhet me lënë një herë këta. Me lënë herë këtan. Tamarojmë në këta merr. Me lënë edhe thu muslimanë jam brapamet. Komente ai s'ka le ber, anësi për parukatarista. As mundet me jeni për paruk. Pra noi amen, ënjoni kur të vjen e thërre. Me lënë kët për një herë. Tonë të njëjtën një një një një kotë, ta van pyetim pse muslimanë janë brapamet? Meravesh ajiri këng. Meravesh këng ka koki islamushtar. Meravesh ka koki islamasker. Edhe sot me ilon këtë fe, edhe ti kritikon nusë një manu se një në mrapa me të një të në ku Ne të të digjona bashkë paradoxale së mujt me i kuptu Kjo anjajt me gjalin i cili sot babës Babo, nuk kam mirë që nasi vetë melë migru Nuk kam mirë kjo Se vebir, baba, nuk ka he saf me këtanë se ki gruni, shumë pukushton shtrejt me e mel, a pukushton të ne buka shumë lir me e ble, e s'ka he saf, o babë, me këtanë, kështu me grunë të melim. Pur të muqin tjerët hamarin me grunë, që ki gjali i sot bëbëzbet, o babë, e pëse me hamarin joni shpras, me që joni shpras, par zotim. Ioni asprast te tin ves nuk do i zgruan me mel, për çfarë? Tin ves nuk do i shë me livru, tin ves nuk do i shë me puno bir. Për çfarë, Marionas tra? E pse behuç ti dini yone këto muslimanët tonë çkaq mrafamat? Pse këto muslimanët tonë narën e ton, vet, fane vet nuk po doin me mel, po doin me mel të huaj, po bash për çfarë? Çohet njëri për i besimtarve, sham dëgjojnë son xhami thot, nuk ka asë vërtet. Kur kusht ato dashme anë huaj me mel. I mirë Aisha sa ti e di se çka ato ndodhi. I mjë reaj, shka sa të di, shka sa të ndohë, shka pëndohë, shka spërti, shka pëndohë. A tja në spjegoj një shembol i cili në spjegimin e par juve njëzë me jithë, aki një qefë? Aki një qefë me mdëgjur një gjoqë në spjegimin e par, sefë të kur të njëzë, do këtë e jithë, e to në maska të rëndë, vetë me thua me vërë, në kishpash halit e venia. Shumë hoxaj forë të shpashkohë amanes ti une po shokozaj bord men pa pas ton pargjeni vet me thosh na në po o dhe mezi une be shka ka pas me konjë përser ma sfarve ben a ma hod ah po ka pason bilala kam nejt me një serb në serbië ndoograd kur jam bon askar me kapaston shumë serbimesh me ç po na pa pa pa pa pa ni shqiptar musliman i besimit islam, i sile e njëf Allah i një, e pranon se Muhammed një a i dërguar e ati, e pranon se kurani kërin një a fjallë a Allah, e pranon se Muhammed Mustafa s.a. ka qenë mjërash, edhe njësra me trupëm e shpirët për një mërë, e pranon se Muhammedin qil nënë, me Allah në gjëllë e gjële aluhu, me si të balit e ka pa dhe me bojnë, e kryës ati ka full, e beson se Muhammed Mustafa s.a. mjërash, Namaz dhe farz ju ka bo që ki namaz nash ka e falim E beson se në kudus ka dal Imam i kejt për nga mërë me pjadimit E dherin fund Me ju tregu se kja është a i badeti me të kësili një më umet jem Mirash do të ngritën 5 her në dite E mon dite në gjumon do shtë të mbisidre me vler Do të konsideron të Allahu Gjelle Gjelalu Kejt këto i beson E dhe thot Unë e du islam E du si fej Këndra hoqës nuk ka Islam i ka pari më të mira Këndra hoq ama është i në kuadrum politikisë në partijen demokristion Këta më vlasmi ndërshëm kur ta ngoni Jusëfte a aj, i fa shejtoni i cili rrimë sapin e gjaminës me zdi muslimonave thë, i thot njonit dhe dhe tjetëri a përshë a hoqën shpar të gëmorit madhe keni ki a për lakim ma ki donë me përqa me këta e shka donë me përqa shqiptarin musliman edhe shqiptarin shka sa musliman që ke të qedhe me ka Se do shqiptar i kanë në musliman, do. Ska në. E që ta është pra, që shtu kure një në sefë se këta, dhe në ilën. Ama në një shqiptar musliman, kejnë qitoj i beson, edhe kristian është politikishtë. Kristian është politikishtë. Politikishtë është katolikë. Do të sotë mëni harë drekë pëzrejt i beson se isa është gjali Allah. Edhe beson se Muhammed i ka qenë mirat, edhe Allah i ka gjallë, njëjtë në kohë. Edhe beson se në mozja fart, edhe Bibli në sotit e beson fjallë Allah. A i dashti, i dashti mohë, ashtu besu u shtu. Edhe beson se haji, ashtu fart, amat njëjtë në kohë, kur të athirën me shku në hajtë në Romë, nuk ka kunder, edhe në Romë shku në hajtë. Edhe në Münterlandë, është një venë ku bëth haqë në Gjermani edhe a gjeshko në haqë edhe në Belgika një venë ku shkoj në haqë lëk, edhe a gjeshko në një temë dhe vene e në Europianë ku shkoj në haqë kejtë të, ba, ba në kejtë të vene të në kothë, edhe, edhe në qabe a shë haqë në në nuk kemi pak shtu diri son istoria shekojve të kalub kësi njerë sëpërzim mentalisht nuk ka pa Allahin kurani kërim gë thonë lekum di nukum u e li e din e qarta, e filterizume e kulume që ka të mëshekuj ju keni dinin e ju e ne kemi dinin tërë ju e keni kiblën e ju e ne kemi kiblën tërë një prej antarëve të popullit ton e ka lirë formimin e shtetit në marteset ka ka bu shumë si ta formoj një shtetë kejtë ku folës shqip për shembo ka thonë të ne qish martomi në atërë Nuk ba, ka ka bu shumë ki Jakimi sieru ni ni, ni jakimi sieru çata dha thasero me para juve ni jona shumë të vogël se martesa e tyre nuk kanë shë lejuar martesa e tyre për dhime nuk kanë shë lejuar po anjeli u më tash e leju më e leju po të vizim këtu aty dëshiro ti motra jote fika jote kur shkoje në nuse në nresit pas nresit pas di javëve të na nusja resh ka po ban kosera vesh ka ban e fshin në borën apo Ma uborën e fshinditë dhëtë. të ndihët. Tënë e mështë sa ishka ma. Kadal, kadal duhet mu i nëkadru me shku me e mail ljokë. Si duhet mu bo e zhoja, ka qepë mu u kalzu shumë esh përte. I del zoni, i del nominal. E mail ljokë. Në që trenon pra që ka jote, në të ratën dhip duhet me shku me e mail s'itë. A kike? A pra nën me shku që ka jote të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t A ma thuj maravlav jam, a po, a jo, a ta di, se a po, a jo, po jo, po nërman jo, a ki dëshirë që një daja jo, kur ta mërtojsh gjallin të bere pik, edhe kur ta bëjsh të njëtë pik, 800 kilo mish, a të bo qepi po, a banë tonaj një pijot me ta pru një terë, kur ta bëjsh gjallin të njëtë dje, zbanë, e po, a mirë, a së po kuptonë halat të përshka të të të, a halat, a e ma që ketë s'po pime, s'jaru veta, Për do mu imkadru cëla kombojnë për një duj me kora. Në lanë, kam dëshiren që ne muslimanët, ne që jemi në dinë në islam, që ja ubojnë me di e besimtarve musliman, eva ative shka janë, janë jo musliman, se ne në islam kemi regullat, për fshise ku në nëhien e këti dini jeton. A i shka a musliman, edhe a i shka sa musliman, edhe a i pamorë para besimive, shfar besimi ka jeton, si pas regullave ku a i ashti knoqën. Po jahudite baptumës sham obura, motivat bojnë demonstrata që që këthajat ative sistemi islamse në sistemi në afëzësitit nuk janë knoqën. Dhe nësi jahudie jemi të knoqën vetëm në sistemi në islamet. Edhe atër du të këthajat, edhe a i du të kë Vajta në Frankfurt në Hamburg, në, në Heidelberg, Stuttgart, Bremen, në botë demonstratat trasha viti në vitin e kalu, dhe në, me parola, në kërkojmë drejtën e gruas në islam, neve në kini shkel o politiqare bundetagur, në nuk e midit në kini qëru, mës në shtip në libra të shurënë me mesave, Po na shtypni librat e Islamit përkthiera në gjuhën gjermane ti lexojmë, edhe kërkojmë me çdo kusht të fitojmë drejtat që i ka fituar gruaja në Islam. Këta po e bojnë ato graçka, sod janë sokacëve, po elipi sod janë hala sokacëve me çfarë që ai kanë. A ne kërkojmë njëjtën ku çigruon ton ta çesim në at socak? Çka ajo grua e prej sokakit, pra at në sokak i doli medal. Unë në fillim kur çakon xhaminë teka, do ti teki vetëm disa xhonat mirazhit. Do të të tëki, thash pjallën, bi abdiji shka ka pasë për qëllimë? E dhe pse notën. E ckim se bi abdiji ka pasë për qëllimë brojtën e këshirë kitë metë? E dhe e ckim se notën dhuëtë më tu të payën qëtësi? Allahu zëllë gjelalu hu e zëllë shëhenu Për i mirajit në babët mund be që ne të marim në dërë së djona? E nuk nuk ka ashetone se unë si të hipin kursi për mirazhin më fol për 700 fjalë 699 janë mirazh e një di fjalë qera po Islami shpjegohet ndër shumë është shpjegohet komplet Allahu xhalla xalaluhu neve na bos mundun që Kurani i Kerimit që na udhërofisi më i madh i joni ta organizojmë jetën tonë kësaj dite të gjithëbot me Kurani i Kerim Por të vdekur musliman, këtë të mutunë që ata jetojnë, ajo do vdesni të vdesni siç keni jetuar, ua se tub'athuna kama tamutun, ajo do para të ngjalli për Allahu bash siç keni vdek. Bën të tashbeh be qowmin fa huwa minhum. Ka thonë në hadith Muhammend Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, kush jap zor, kush mundo, kush jap mom me injor i popullit as vet prejative mo, pra kush e merr gajben, e mëshku me ble për vitin e ri, as për bojëç, as ifa A sipër materiale me të cilin pozicionozi zhitat mas arpes të festoit. E, e kush shkon ajënal në Kodër, me preni bark, me preni bark, me zbrit nkaton për me nuk këmbë, baum, për me për me festu, për me festu vitin e ri pranë Mazidallit edhe Borit. Ai drejt për drejtika ka kalduse unë më. Nuk jam i këtij dini, kam dalë legalisht prej këtij islamit. Kto pun disa njerëz i quajn haigare, kto pun disa njerëz. Ah, na, profesor, ela passa bom vento com Johns Bond. E po mirë, a ban pra me nalni njëri, dhëndër i veshur me tashatreja, a dit po e merr nuzën, gzim ma i më i madh për mol kejta misht janë medhë edhe dhe e lartë, edhe nifat, edhe kushit edhe dhe ndurë, përmartoj njëri për molit e njëri me thonë, me e mornë një revolit e me tja drejtu, me të avush një nëllë që një gjashtat pluma ati dhondret panis, pa kur gjokjo kjo kriz, kjo djerë pam, pam, pam, pam edhe kur gjokjo i binat i gjallin pluma t'i hinë mrejnë apiketon i dalin më tona gjithat a kur gjokjo, a ban, a ban e pësit mu fali s'ka mat lanë Po dhondrin marat duhet me e vesh Po dhud me e pas tru Po dhud me e të nesh mirë Po me mir, e bajë gjemë të ri për kraj Po me e aknu do këm të buta shka të bojnë gjuna E me e bot mund shme qaj për një mën gëzot Ta një në vetin mesin e shumë shka Në shka rritë në bongë Edhe në shkollë me të Ta dhije se po formën familja Dhe do tjetë Shku shkak për me pru që li dhe tre janë këtë but E gëzota e shumë U një jam gëzona pak ta, ta baj mirë ba, ba, ba, ba, ba. Shka, shka boni ki? Edhe islami jonë, asë aqë i ri, asë aqë i bukur, asë aqë i veshën mirë, kur s'plokë, kur nuk thijet ki kuran, kur nuk bati vetër ki din, gjithëmonë rritë, si dhëndë rritë i veshën, ama dhëndë rritë i veshën, do gjemtri u kolla, do da jak u kolla, do mbështetje shke e mojtë, nuk do... Vëndë riri, nuk da si gjemë u kolla Njërëni për më u gëzut Për më u kalzut dhe shumë për e du E mërëni ka shërë në loqë Për të të shënë e barra Pak për të shpina e linë Njërëni shko një androjë në unë në këllë Të delë dhe ndërë të dinë gjimleki në barra Pak shumë për du Ska me t'i shë që jemë Tha bishë që jemë, mi mi rritë bashkë edhe unë e pra dhe islamin e du edhe namazin si a vali edhe islamin e du edhe musliman si du edhe islamin e du edhe goshta sa dush edhe islam fan edhe jam musliman edhe të repi pi për masit mujë bërgj me qëti dikund më kura të parës një këthej ka dal, ka dal, ka një dinor, ka dinor tërë mësitri e mështë aqoj shumë gatë qështu? qështu pro, sa në këmë? islamin i me athë andri rikës lakët ama a i të një A i dhënë ushtarë u kolla, a i dhënë armaturë u kolla, a i dhënë gjemë sinqertë u kolla, a i dhënë pirinijës shkënë të u falinë gjëmi me thonë azatë, ma të në të rishti që pashmikonë në kështu gabimë, lamë të mirë më atë i me gabimë, lamë të mirë më, shka të dojnë në të bojnë qërë. Allah i gjëllë në gjëllë në gjëllë në u në bëfë mundu që të zemi islami, sa më bukurë. Allah i me bëfë Allahu Jelle Jelalu presmume vedati e lirën Kushan shtrati inshallah qod Kushan burg inshallah lirod Allahu Jelle Jelalu hu Anem man botës vindje përëndim Gjumon, namazin e gjumon Sot Kabul, ne bosti inshallah Natën e ma dhe inshallah Kemi qërë që në muslimanë të angajohën me një ibadet Fosachem kër të lejnë qërët në të jemi qod Më kach Emarujem sot kebësit shumë shkurt modeste Ta kohë minë gjumonat e ashme inshallah Lillahi tahala al-F